Moram reči, da sem bil nekoliko presenečen, uh, ko sem dobil vabilo, da pripravim predavanje na, mislim, da sem menil zadeva humanistični forum, ne, ali pa nekaj podobnega. Ofenziva. Aha, ofenziva, kar je še boljši. Uh, in uh, tekrat, uh, zdaj se vidi da bilo to že januarja, uh, sem odgovoril dokaj hitro, na vse skupaj, v zelo razumnem času. Predvsem zato, ker me je uh, pravno vdušla za misel, da bi se, Da bi poskušal, oziroma da bi pripravil predavanje, oziroma poskušal razmišljati o e, posamezniku, o svobodi države in podobnih rečeh. Ne, skratka, o dveh rečeh, ki me kar pošteno mučite, sicer ne, svoboda država, naše razmerje do oblasti in podobne reči. E, se pa nažalost s to tematiko ne ukvarjam e, kot antropolog ker moram početi različne druge stvari, ki so nujne. Zdaj, da se predstavim, če me morda ne poznate, predvidevam, da me ne poznate, <laughs> predavam na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v v Ljubljani. Osrednje torišče mojega zanimanja je pa popularna glasba. Tako da praktično delam na področju antropologije popularne glasbe, na mesto tega, kar sem nekoč počel s kitaro, pa zdaj počnem z besedo oziroma z, uh, uh, z, uh, z, z različnimi besedili. Uh, zadnja stvar, ki sem jo na to temo objavil oziroma sodeloval pri njej, za velike moram reči, je ena knjiga pod naslovom Natrdna tla. Uh, pod naslov pa ima uh, malo bolj zapleten, se ga niti ne spomnim na pamet, Da so mi ga ponudili kolegi, kot pa sem se ga sam izbral. Gre pa o mladinskih centrih oziroma o mladinskem nevladju na Slovenskem. Vse skupaj smo pa izdali v okviru ene ustanove, ki se imenuje Pohorski bataljon. Združuje pa različne mladinske centre alternativne, torej ne tiste, ki so na občino ali pa na državo, skratka ne na javne zavode, ampak na tiste centre, ki delujejo kot društva, zasebni zavodi ali pa celo skvoti. No, in teh je kar precej v Sloveniji, kot da smo obdelali praktično uh, kar precej širok uh, obseg teh centrov. Med temi, ki so tu naj, najbližji oziroma največji bližini je uh, Unterhund v Ormožu. Uh, pa ambasada uh, Štefana Kovača, Marka ob Betenceh uh, in pa svega pekarna v Mariboru. Uh, pa samo del pekarna, pravzaprav, Gustav. Uh, eh, tako da nekako na tem področju bolj delujem ne, kot kaj drugega. No, in bodi, ko sem razmišljal o tem, kako se, uh, se lotiti enega predavanja, ki naj bi vam pa predstavljal določene antropološke vidike, razmišljanja o državi in svobodi. Sem se pa nekako odločil, da bom povezal uh, svoja siceršnja predavanja, ki niso povezana s tematiko države oziroma oblasti, ampak predavanja, ki vam bo dodala en, en takšen globalen pogled na to, kako sploh pridemo do državnih institucij, oblasti in podobnega. Na koncu bom pa še dodal nekaj svojih uh, zamisli o sodobnem življenju oziroma o tem, kako vidim prihodnost. če. Uh, jaz sploh vidim, ker moramo vsi biti vsaj malo utopisti, če hočemo preživeti v svetu takšnem, kot je. Pa ne glede na to, zdaj, če smo kritični utopisti, ali smo zgolj uh, fantasti. Skratka, začnemo uh, nekako s tistimi čisto klasičnimi uh, uh, vprašanji uh, sociologije oziroma družboslovja, kaj drži družbo skupaj kakšni je družbeni cement in med prvimi odgovori, ki jih sveda poznamo na to temo je tisti, ki ga je podal Emil Dirkem in predvidevam, da vsi poznate tole zadevo. Poznamo razliko med organskem pa mehansko solidarnostjo kot temeljima družbe, pri čemer je organska solidarnost, solidarnost, ki se razvija oziroma sodelovanje med posamezniki v v družbe, ki se razvija v družbah, ki so nekoliko bolj zapletene in v katerih prihaja do specializacije na področju dela in pa predvsem medosebnih odnosov, v katerih smo upeti. Tako, da se v družbi razvijo po pod podsistemi, ki delujejo skupaj v nekega organizma. Zato se menuje organska solidarnost. Ne? Imamo družbeni kompleksni organizem. Na drugi strani pa mehanska solidarnost solidarnost na ravni tistih druž, pri katerih vsak vsakogar pozna in delo, ki ga upravljajo posameznik lahko upravlja katerikoli drug posameznik, tako da ljudje sodelujejo in na nek način so bistveno bolj podobni drug drugemu vloge, ki jih igrajo, so bistveno bolj podobne in na nek način imamo občutek, da so bistveno bolj mehansko povezani med seboj kot majčkene nepretirano zapletene naprave. Ne? V antropologiji se na podlagi tega ločevanja, zdi Emile Drkema lahko štejemo na eni strani kot antropologa, na drugi strani kot sociologa, zgodovina sociologije ga kot enega utemelitele sodobne sociologije, antropologi pa ga tako jemljamo za svojega, zaradi tega, ker je razvil določene zamisli predvsem o religiozni podlagi družbi in je sva gradiva, ki so bila takrat na voljo, tudi o tako imenovanih primitivnih družbah, naj bi živele v sklopu nekakšne mehanske solidarnosti. Ampak ti termini oziroma ti koncepti nam ne povejo kaj dosti, če se sveda ne vprašamo, da kakšen način so družbe pred industrializacijo, pred razvojem osrednjih državnih sistemov pravzaprav funkcionirale. In ko pogledamo te družbe blizu, kar se je izkazali ko so antropologi začeli delati je, te glavne raziskave, od uh, uh, Bronislava Malinovskih, od recimo, Prve svetovne vojne naprej, da so pa zadeve takšne, da so prav za prav družbe, ki so utemeljene na tej mehanski solidarnosti, včasih bistveno bolj zapletene od družb, ki jih vidimo kot zelo zapletene konglomerate. Zapletenost uh, uh, spostavitve medosebnih, oziroma ja, medosebnih ali pa medčloveških odnosov nasploh, v tako imelanih prvobitnih, jaz uporabljam seveda prvobitne na mesto primitivnih, ki ga že dolgo v antropologiji ne uporabljamo, skatka ta zapletenost se pa kaže na popolnoma drugi ravni od tiste, ki so jo na nek način postavljali v v zgodni sociologe ali pa ga še danes postavljajo. To je družbeno delito dela uporaba tehnologije in tako naprej zapleteno se pokaže v tvorjenu medosebnih odnosov na podlagi načel sorodstva. No in te temeljne principe, temeljna načela, oblikovanja človeških skupnosti, ki temeljijo na sorodstvu, bom danes pokazal kot jedro problema in na koncu seveda upozoril na to, kje, kje, kje se najdemo v tistem širokem diapazonu možnih ureditev človeške družbe. Skratka, orientacija v družbenem polju temelji pri človeški vrsti na enem zelo preprostem načelu. Edino vprašanje, na katerega mora vsak med nami znati odgovoriti, je to, če ga vsi. V različnih in inačicah tega vprašanja. To vprašanje je a, a, v svojem bistvu blazno preprosto, po drugi strani pa tudi zelo zapleteno. Odgovor na to vprašanje nam na nek način pojasni, kdo smo, oziroma nam daje možnost identificiranja, največkrat seveda z imenom, z imenom in primkom, Hkrati izražamo potem s tem imenom in primkom tudi druge oblike naše pripadnosti. kar sem naredil na začetku, ko sem se predstavil, da je tokrat nastopam kot profesor z, uh, oddelka za etnologijo in kulturna antropologija, sicer sem pa še marsikaj drugega razen tega, pravzavral sem vse kaj drugi, ne? razen to, da igram občasno vlogo profesorja. Tista temeljna, najbolj temeljna prvina, najbolj temeljna, temeljna orientacija, ki se skriva v odgovor na to vprašanje, pa je seveda, ker rečemo, čega vsi, to ponovadi vprašamo majčkenega otrokca, ki se je izgubil. Ne? In otrok reče od Atije in mame. Ne? Uh, ampak kot katerega, a ti in mame, si, če otrok to ve, potem natančno vemo, kam spada in kdo je. Da, tako da uh, odgovorno če ga vsi je sila enostavna zadeva, omogoča pa postavitev pač vseh posameznikov v človeški družbi v nekaj, kar, ne, uh, uh, kar je mogoče imenovati kot simbolno polje. Ne? Uh, dve, dve varianti odgovora sta na to vprašanje, uh, se razvili v človeški družbi in to skupaj z drugimi simbolnimi sistemi, pravzaprav takrat, kaj je bilo mogoče na to vprašanje odgovoriti, torej z govorom z jezikom. Prvo, sistem porekla, najlažje je, da rečemo, aha, jaz pripadam uh, nekemu predniku, ne, nek uh, nek prednik v oddaljine preteklosti, je začetnik mojega rodu in jaz pripadam temu predniku. To je najpreprostejši način odgovora na to vprašanje in tudi najpogostejši v človeških družbah. Bodi si po moški liniji, zelo po liniji očetov, detkov, prav, detkov, in tako naprej, v neko generacijo, recimo pet, šest, sedem, osem, tu in tam to deset generacij nazaj, tu in tam celo do šestnaest generacij nazaj, ali pa po drugi strani po materi. Zdaj, tuj, ko se reče patrilinearn sistem porekla ali pa matrilinearn sistem porekla, to sem malo sloveno, tako da imamo očeto črtno porekla ali pa matero črtno porekla. najlažje bi bilo sveda po materini linije. Zredi tega, ker je po materini liniji vsaj Čem rečemo biološko starševstvo in tukaj ne govorimo o biološkem starševstvu, ampak o simbolnem, ne, kar bom še mogoče kasneje dvakrat opozoril. Uh, najlažje je opredeliti to vrstno linijo, ne, po materini liniji, zato ker vsak pač ima eno in samo eno. mama, medtem ko lahko ima pa otrok več. Zdaj govorim o socialnih očetih, ne, ne toliko o, o bioloških očetih. Ne. Biološkega imamo tudi samo enega ampak zelo težko je vedet, kdo je ne, v človeški praksi. Uh, druga uh, mestna varijanta je še dvojna porekla. Kar je najbolj zanimivo, če že govorimo o tem poreklu, uh, sledenja po očetovi liniji je bistveno več kot pa sledenja po materni liniji ali pa dvojnega sledenja poreklu. Uh, tega očeto črtnega je skoraj do dvi, ja, več kot dve tretjini 67 odstotkov. Mater črtnega je manj kot ena petina, če, ne, več kot ena petina, ampak manj kot četretina, okoli 22 odstotkov, preostanek so pa dvojni sistemi, da po obeh linijah kratiš, veš, svoje poreklo. Tudi to ima svoje razloge, ki vam jih pa danes ne bom prikazal. To prikažem potem na z prirednem studijom. Druga možnost sledenja poreklo, kot govorimo na vprašanje ga vsi, Je pa kognatsko. Po reklu, to pomeni oboje stransko. Če imamo eno črtno, pomeni, da nas zanima nek prednik v preteklosti in nam je ta orientacijska točka za pripadnost oziroma za umeščene v družbeno skupino. Imamo pa kognatsko, skratka, oboje stransko sledenje, po reklu, pa zopet v dveh uh, verzijah, ambilinearnem in pa bilateralnem. Pri ambilinearnih se razvijajo posamezne skupine, pred, po, ki, ki se, po kateri se orientiramo v poprednikeh prečijo pa te enočrtne linije, kot jih imamo prej, ker se vsake generacije, vsak posameznik odloči, da bo prepadal bodi si prednikom po materini liniji ali pa prednikom po očitovi liniji. In ko se enkrat odloči za to, seveda nimamo več ene same linije, ampak malo nekakšno prečkanje teh linij. Bilateralne imamo pa zopet dve varianti. Eno je ta, da štejemo toliko prednikov, koliko jih lahko spoh prepoznamo. To pomeni, da se orientiramo, če gledamo zdaj nazaj, Imamo dva starša, štiri stare starše, osem pravstarih staršev, 16, trideset, tam do šestdeset štiri, še nekako lahko približno zapomnimo. Tem pri 128. dvajsetih pa verjetno se zadeva že počasi konča. Ne? A, to, kot lahko naštejemo, to vrstnih prednikov v preteklost, v toliko skupin se potencialno lahko pridružimo in tem skupinam rečemo potem rodovja. Ne? Al druga varianta, in ta je izjema v človeških družbah. Pazite, da zdaj so bile vse variante na vprašanje, če ga vsi povezane z predniki, ki si jih moraš zapomniti, ki jih moraš imeti nekako predstaviti. Ampak dovolj je, da si zapomniš en sam podatek. Ta in ta prednik. Pripadam temu in temu. Včasih je to mitski simbolni totem, nekaj živo ali takšnega. Ampak rečeš, mi spadamo v to skupino po poreklu. Tukaj zadnja možnost bilateralnega je pa tista, ki jo poznamo mi, ker ne potrebujemo prednikov, nobenih pravih prednikov, ne potrebujemo za orientacijo, ampak je zadošča, da poznamo svoje sorodnike, najprej najvožje sorodnike, to pomeni starše, in sorojence, kot rečemo antropološko brate in sestre, in to, če rečamo rečemo sorodstvo. če tule rečem, ja, nimam, potem še tole napisano kasneje, bo pa napisano, sorodstvo, ki se imenuje žlahta. No je, ta naš sistem, ki smo ga najbolj vajeni, da so naši sorodniki starši, brat in sestre, bratranci in sestrične, strici in tete, stari starši, pa tu in tam priznavamo še bratranci in sestrične v drugem kolenu, nekaj, ki jim rečemo, odmrzli bratranci in sestrične, tu in tam ločujemo med so rovniki po materjini linije pa po očetavi, tako da rečemo, mislim, da ujec je... Uh, zdaj pa ne vem, na kateri strani vedno se, vedno se zmerja. Mislim, da je mamin brat, ne? po mamini liniji je, je pa po očetavi, ne, je po očetov brat. Ne? Skratka ločimo ti dve varianti sledenja, ampak ker je pa bistveno za ta naš model razmišljanja, kje smo in čega smo, je pa ta, da... Kdo ima enake sorodnike kot mi, če premislite, koga poznate, da ima enake sorodnike kot vi? Samo sestra in sestre in bratje, pa nihče drug. Skratka, to, kar sem prejmedljal, sorojenci imajo edini skupne sorodnike in jih tudi edini prepoznavajo kot skupne sorodnike, vsi druge posamezniki imajo pa druge. Ne? V tem smislu se nekrat znajdemo mi v središču sveta, v središču te orientacije. Če se orientiramo po nekem predniku v preteklosti, en sam prednik, ali pa tisto, kar sem govoril prej, do 128, ne? pa še čest, če hočemo, ne? ampak če ostanemo pri nekem znosnem številu, pač kolikor prednikov lahko, kolikor lahko najdemo, ali pa vsaj enega, imamo pa zdaj, takrat, se, takrat je orientacija tisti prednik, ne? oziroma tista skupina prednikov, Če pa gledamo za našega zornega kota, kako smo mi vajni, da nas umesti sorodstvo oziroma, da se umestimo v naš prostor, smo pa mi center sveta. Zato, ker vsi sorodniki, kar jih poznamo, so pravzaprav središčeni iz našega pogleda oziroma okoli nas. Na. To, to pa pomeni, da nas seveda vse je v smislu naš sistem priznavanja sorodstva v sili v to, totalni egocentrizem. Mi smo centar sveta pri našem prepoznavanju sorodstva. Ne? Med ko v večini drugih režimov, ki sem jih prenaštel, pa mi nismo centar sveta, ampak je centar sveta neka druga simbolna točka. In ta razlika, seveda, je upoštevanja vredna. Ni pa še epohalna in bistvena. Ampak ta razlika je tista, zradi katere je Freudova psihoanaliza drugačna v evropskih družbah, kot pa v družbah, ki so urejene na ta način. Tam podobnih težav pravzaprav niti ne morejo imeti, ker je simbolni red dobesedno utemeljen drugače za prepoznavanje posameznika. Kaj je ključno v to? Predstavljate si to, zdaj sem govoril o sorodnikih in prepoznavanje naše pozicije. Prej sem za trenutek vas morda zmedal, ko sem rekel, da prepoznavamo linijo, po starševski liniji, ki je hkrati biološka, ne? Skratka, nasledstvo po porojstvo. rojstvu. Alek, antropologi so potrebovali celo stoletje in pol preočevanja raznih kategorij, sistemov, načinov sorodstva, načinov organizacije medosebnih odnosov v družbe. preden so ugotovili, da je sorodstvo zgolj simbolna kategorija, da sorodstvo nima nobene zveze za biologijo. To je zelo radikalna tvrditev, zelo radikalna postavitev zadeve, Ali ki je pa ključno za razumevanje seveda odnosev, ki jih spostavljamo ljudje drug do drugega. Ne? Govorimo o simbolnem polju in o simbolnem redu, ne po biološkem redu. V bistvu stvari je še dosti hujše. Če govorimo o kulturi, o človeški kulturi, potem moramo razumeti, da človeška kultura je samo tisto, česar se naučimo od drugih. Vsaka kultura je to, česar se organizmi oziroma Bitja posamezna, naživa bitja, naučijo od drugih. V tem smislu imajo vse živa bitja kultura, ker se je določen del procedur, ki jih obvladajo, naučijo od drugih. Človeška žival se pa velikega dela kulture uči s simbolnim. skozi simbole. Jedina uh, žival, ki piše, jedina žival, ki govori, edina žival, ki hodi v šolo. In tako naprej smo. Ne? In zaradi tega smo tudi jedina žival, ki ima lahko takšne težave, kot jih je Freud opisoval drugače, pač ne bi imeli. No in, človeška kultura, ki je priučena in to v zelo pomembnem delu priučena skozi simbolne prakse in skozi simbolno učenje, je na nek način utemeljena na tem, kar sem vam zdaj pokazal. Ne? Je omogočila v nekem zgodovinskem, še bolj, bolj rečeno evolucijskem trenutku, Človeštvo da nek temelj, na podlagi katerega lahko je razvil blazno, močno organizacijo, v kateri je uspel. Lahko rečemo, da je človeška žival na tem planetu vsaj toliko uspešna, kot eh, podgane ali pa eh, eh, kakšni ali pa kaj podobnega, ne, ki imamo občutek, da so uspešnejši od nas. V bistvu smo celo bolj uspešni. Uh, mordače smo najbolj uspešna žival od vseh, karih imamo na tem planetu. Glejte, kako smo se razširili in kako vladamo ta planet. In to zato, ker se orientiramo v simbolih. Bom pa še enkrat ponovil, antropologi so prišli do spoznanja, da je sorodstvo izključno simbolna kategorija, ki nima nobene zveze za biologijo. Še le v 10. letih 20. stoletja, torej pred 30. imi 40. leti In še danes, ko boste brali kakšne stvari, ki prihajajo iz sociobiologije ali pa iz kakšnih drugih, vej znanja boste ugotovili, da Marse, kdo razume sorodstvo kot biološko kategorijo. Vse celotna sociobiologija temeljina predvideva, da se sorodstvo razume po bližini, genski bližini, ki jo ima pa organizmi. To, o čemer čem mi govorimo, je simbolna bližina. In ta je pomembnejša od biološke. Torej, kako se zdaj posameznik znajde v skupine sorodnikov? Zdaj sem govoril samo o načelih kako se tvorijo človeške skupine, o načelih kako pridemo, kako postanemo ljudje, kte se pa tvorijo posamezne skupine. Torej, osebo nekega posameznika, za zdaj o osebi ne bom govoril, <laughs> če, bo, če vas bo na koncu zanimala, lahko še kakšno povemo o osebi. Ne? Ampak, neko osebo, kot jo razumemo, za posameznika, kako se umesti potem v skupine sorodnikov. Prva varijanta je, da imamo plebenski sistem organizacije družbe. To je zelo preprost sistem, da imamo rod, klan in pa pleme. Kot organizacija rodi ne, pleme je šir, rod je šir, klan je širša, pleme je pa najširša. Temeli pa na priznavanju oziroma prepoznavanju svoje pozicije glede na enega izhodiščnega prednika in Jasno, drugo pravilo pri tvorjenju teh skupin posameznikov, ki sodijo v tvojo skupino sorodnikov, je pa ta, da so potomci po tisti liniji, ki, po kateri se ti orientiraš za prednika, tudi pripadniki te skupine. Zdaj si pa zamišljate, zamišljate naslednjo zadevo. Ko ima nek par otrok, In uh, v, uh, živi, živi ta par v skupnosti, v katerem priznavajo uh, pripadno sorodstvo po očetovski liniji, se rodi temu paru hče. Ta pripada sorodstveni skupini po očetovi liniji. Kaj pa njeni potomci? Njeni potomci pa ne. Zato, ker bodo njeni potomci pripadali sorodstvo po liniji moža, ki se bo poročila. To bo pomeni, da v bistvu krvni potomci, torej sin, hči, ne pripada isti skupini sorodnikov kot mati v tem primeru. Če imamo materinsko linijo, imamo pa obrneno situacijo. Ne? Potomci in potomke moških ne pripadajo skupini sorodnikov, ker so matere tiste, po katerih se šteje. Ker pomeni, da v bistvu ta sistem ločuje na, posameznike izloča iz skupin. To je nam zelo težko predstavljivo. Starševstvo, odnos mati hči, mati sin ostane, oče hči, oče sin ostane. Tukaj ni nobene razlike, ne? ampak v katero ekipo se bo potem ta posamezniko vrstil, je pa, sveda odvisno od pravila. In imamo samo, prvo pravilo je pripadam skupini, ki izhaja iz tega in tega prednika. Drugo pravilo pa je, če je sveda ta prednik moški in če sem jaz moški, bodo moji potomci pripadali tej skupini, če sem jaz moški in je ta izkodiščni prednik v resnici prednica, pa moji potomci ne bodo pripadali tej skupini. In na ta način se tvorijo človeške skupine skozi čas, in dobro urejujejo večino problemov. Skratka, to je sistem plemenske organizacije, tako da v antropologiji sicer govorimo o plemensko organiziranih družbah, o plemenskih skupinah. Nikoli pa ne rečemo pleme, pa bi rekli, aha, to pleme je narod. Zdaj, najbližji primer takšnega plemena, ki se orientira po očetovski liniji, so črnogorci. Zdaj, da bi črnogorcem rekli pleme, na mesto narod, bi bilo nekoliko nenavadno. Ne? Tako da, ko govorimo o plemenu, vedno govorimo samo o družbenju oziroma o posebnem načinu družbene organizacije. V tem, ko pa ljudstva se pač ljudstva, kakorkoli se oblikujejo. O mimo grede, pred kratkim, sem izvedel da črnogorci štejejo oziroma poznajo te prednike tam do 16. kolena. In v 16. kolenu se imenuje Beli orel, tisti, ki je še prednik po šestnastem kolenam. To idejo Belega orla so preuzele srbske fašistične enote v uh, uh, bosanski vojni. Mislim, da so bili uh, tele, uh, šešljevi. Uh, nisem čist prepričan, da so bili šešljevi te enote ali ne. Tako da uh, uh, ta orientacija je zelo specifična in nam precej tuja. Na? Sistem izhaja iz Hs, preproste, orientacija po samezniku. Zdaj, s tem, ko ti pripadaš nekem rodu, klanu in plemenu, ne, se uh, poleg pravila, ki sem ga omenjal, komu bodo pripadali potomci, oblikujejo še tudi pravilo, tem, s kom se smeš poročiti in s kom ne. Tu imamo samo dve vrsti. Ali imaš zapovedano poroko z nekom, ali pa zaželeno poroko z nekim partnerjem iz neke druge tovrstne skupine. Ampak to je zopet precej zapletena Uh, Verjamte mi, tukaj pa že govorimo o algebri. Tu ne govorimo več samo o kompleksnih odnosih. Ne? Tukaj uh, je raven algebre. No, druga, druga možnost pri kognatskih uh, sistemih je tist, sem prej povedal, razvejani rod. Ne? Ko se pač posamezniki odločajo, enkrat o življenju bodo pripadali rodo po materini ali pa po očetelju liniji. Ali pa sistem rodovi, ki je na nek način še bolj zanimivo. Zdaj, kakšen, kakšen je končni splen tega vsega skupaj v čisto družbenem smislu, da ne bom, res ne, ne morem izdaj hitro v podrobnosti. Upam, da vas Bog, da tole zanimalo, pa si boste kdaj pogledali, kakšna antropološka zadeva. Uh, ko imamo to situacijo, organizacije, na podlage rodov, klanov, plemen, uh, se največkrat zgodi tako, da je uh, sama skupnost, Največkrat ni pa izključno, pa vedno dokaj egalitarna. Pravzaprav zelo pogosto celo brez poglavarjev. Če pa so poglavarje, so to najstarejši ljudje, uh, najstarejši ljudje posameznih rodov ali pa uh, glede na konsens, predstavniki, potem delegati posameznih klanov ali pa uh, celo plemenči plemensko zveza. Princip delovanja takšnih družb temelji največkrat na nečem, kar danes najbolj zagovarjajo ti le, ki nosijo takšne transparente. To je neposredna demokracija, konsens, pravilo konsenza. Vsak pripadnik naše skupnosti ima enako besedo, pri vsem skupaj razen tisti, ki jih delegiramo naprej v določene zveze, ampak vsako odločitev, ki jo spreme takšna skupnost, spreme s konsenzom. Ne za večino, ne s preglasovanjem, ampak s konsenzom. To pa pomeni, da mora razviti nek model argumentacije, model govora, pri katerem lahko pripričaš, da, imaš, da je tvoja ideja najboljša, oziroma, da je tvoja usmeritev najboljša in se potem se skupnosti na nek način, ne bom rekel, poenotiš, ampak narediš nekaj skupaj. In te skupnosti temeljijo seveda tudi na priznavanju skupne lastnine, skupnega premoženja, nič ni individualizirano razen te posesti, ki je pač vezana na posameznika njegovo telo, Od orodi, oroži, do oblačil, vse drugo je pa skupno. In to je imamo načelo skupne lastnine, pri kateri pač vsak posameznik vzame toliko, koliko potrebuje in da toliko, koliko ima, oziroma koliko lahko pridela. Ne? Nekateri so to imenovali sveda prakomunizem, to vrstno ureditev. Je pa solidarnost, ki se vzpostavi med ljudmi, bistveno večja, zato ker se, kot v katerikoli drugi obliki skupnosti, zradi tega, ker se na nek način razvijajo razvijajo odnosi, ki so na enakovredni. V določenih primerih se pa sveda pri plemenskih ureditvi ravno tako razvijajo inštitucije poglavarjev. To, to je pa starešinski sistem, ki smo ga poznali, v, predvidevamo v starih slovanskih kulturah in na nek način je ostal v našem besednjaku dodanes. Torej, starešina, najstarejši praviloma moški pripadnik tvoje skupine, ki odloča vsem in je bogi batina, kot rečejo Srbi. To je druga varianta, ki se tudi lahko izcimi iz tovrstnega sistema. Ambe glavnina pa je ta egalitarna, enakopravna skupnost, ki temelji na principu konsenza oziroma iskanja konsenza, ali pa na podlagi delegatskega sistema, da se delegirajo določene funkcije in išče konsens za celotno skupnost. In drug druge mu vedno pomagajo in tako naprej. Alpa, pa, kar je pa še druga, hrbna plat tega, ali pa se seveda spopadajo z drugimi sorodnimi skupinami in plenijo na okolje. To je pa tudi nekaj, možno. Kaj misliš, to je elegantarnost moških medcava ali moških linij? Celotnih, celotnih skupnosti. Zdaj, če si že vprašala, moramo povedati. Imamo dve varianti, ne? da imamo sledenje po moški liniji ali pa sledenje po ženski liniji. Ne? Če imamo sledenje po moški liniji, se največkrat, največkrat se upada moč, politična, vojaška moč v takšnih skupnostih, tudi z močjo teh starešin moških. Ne. Če imamo pa mat matrilinearno oz. Uh, materočrtno urejene družbe, se pa, se pa zgodi, da so tako imelane matrone starešinke, v Slovenščini imamo izraza za starešinko, ampak za moške starešine, Amek matrone, ne, skratka, plemenitašice na nek način, najstarješe ne, ženske, tiste, ki jo vsem odločajo. Ne. Irokezi so imeli tak sistem. Tam so oblikovali v 16. oz. 17. stoletju eno plemensko zvezo oz. konfederacijo šestih ljudstv. In a, tvorili sistem na ta način, da so ženske delegirale moške, ki so otvorili svet celotne skupnosti, ampak oni so morali zastopati njihove interese, tako da so ženske bile tiste, ki so vodile uh, družbo. Ne? Tako pri, pri uh, tistem manjšinskem delu tovrstnih skupnosti se je zgodilo to, da so bile vsaj enakopravne, tudi, ne, tudi politično, gospodarsko, redko kdaj pa vojaško. Ne? Zelo malo imamo v primeru, ko so pa ženske vodile tudi vojaško uh, moč. Ne? Bolj mitski primeri sem, kot Da je, da različne variante so uh, pri tem. Ne. Ampak v teh družb, ki temeljijo na tem načelu, je bolj egalitarno nastavenih, s kolektivno lastnino, kolektivnimi pravicami in seveda za misel posameznika, ki deluje zunaj svoje skupnosti, ni možna. Ne obstaja predstava posameznika, ki bi imel neke posebne kvalitete, ki bi bil neka uh, suverena enota preprosto in tudi ne, ne obstaja samo koncipiranje skupnosti, ampak gre za organsko povezavo med posameznikom in skupnostjo, kjer ni razlike v funkcioniranju in v delovanju. Uh, pri teh sistemih razvejenih rodojno rodove se pa razvijajo določene, notranje strukturne razlike med posameznimi enotami, ki se lahko tvorijo na podlagi pripisa. In razvija, razvija se en zelo uh, nenavaden sistem, ki je, rečemo, poglavarski sistem, za nas nenavaden, predvsem v Pacifiku, v katerem uh, se posamezne enote, znotraj pripisanih enot, če imamo recimo 4 do 5 enot možnega sledenja prednikom, je ena pomembnejša od drugih. Razvija se nekaj takšnega kot v živalski farmi, nekaj so vse živali enakopravne, nekatere so pa za bolje enakopravne od drugih. No v, recimo, na Havajih, Tonga in pa nekaterih otokih v Pacifiku so se razvile pa takšne hierarhične strukture, da so nekateri, nekatere skupine sorodnikov bolj pomembne od drugih skupin sorodnikov, za so se razvili po sistemi. Pri teh, ko govorimo o rodovih klanih, se je pa na Papoje Novi Gvineji pa razvil en sistem, ki se imenuje Velmožje, Big Man po angliško, Pri katerem se bo posameznik, ne glede na to, kaj se okolnih okolici dogaja, lahko pridobijo več bogatstva in postanejo pomembnejši. Blazno, blazno podobno s temi sodobnimi, pomembnejšimi v industrijski družbi, z bogatašimi. Praktično isti sistem se lahko razvija. Ne? No, in tretja je tista, kar sem vam prej povedal. Žlako, oziroma središčno sorodstva, naš sistem, sistem ki ga poznamo, v naši družbi in na nek način pošilja sorodstvene kategorije v, bomo rekli, v offside ali pa nekam na margino. Pravzaprav je aktiviranje sorodstvenih mrež v naši družbi največkrat del koruptivnih sistemov, kar seveda tudi zelo dobro poznamo vsi skupaj. Na drugi strani pa omogoča minimalno stopnjo solidarnosti In zato, ker so v središči okolj posameznikov in njihovih uh, uh, bratov in sestra uh, ter staršev, preferira nekaj, kar se nam zdi najbolj normalna in naravna stvar na svetu, to je jedrna družina, Skrat, oblika družine, kakršno poznamo mi. No enče ste opazli, do tega trenutka še nisem uporabil besede družina. Govoril sem pa o sorodstvu, cel čas. Zato, ker družina postane pomembna šele v tej anomaliji, ko ne sledimo prednikom. To je anomalija v našem simbolnem redu, nepravila. ne pravila. Potem postane pa družina pomembna. Prevsem. Samo hitro, če etimologijo, žlahte, malo Zdaj, beseda žlahta, uporabljamo samo zaradi tega, ker jo poznamo, ker jo razumemo. Zdaj, etimologije ne poznam, moram reči. Razlog, zaradi katero jo uporabljam brez kakšnih večjih zadržkov je o tem, da je v um, V Polščini obstaja beseda šlahta za plemstvo. Ne? Ker pomeni, da je beseda šlahta povezana dejansko s priznavanjem Vezi ki so nekoliko recimo temo, transgeneracijske, v smeri tistega zgornega rodov, v smeri prednikov. V slovenskem jeziku je pa beseda šlahta zagotovo pa beseda ne izhaja iz kašnega nemškega jezika, ni kašna popačenka, ampak je stara slovenska, beseda za sorodstvo, za sistem sorodnikov, tisto, kar pač imamo v misli, ne, ko govorimo o sorodnikih, ki, so, ki jih mi prepoznavamo kot sorodnika ne, na podlagi pozicioniranosti. Torej, če pogledamo zdaj, kako najdemo posameznika v teh skupinah sorodnikov, ugotovimo, da še le v tem osrediščenem sorodstvu, torej v sistemu, ki je podobno našemu sistemu, Vse izpostavi posameznik kot uh, center sveta, kot ego, iz, izrazit ego. Uh, Podobni sistem uh, osrediščenega sorodstva poznamo sveda tudi pri uh, nekaterih uh, uh, ljudstvih, ki jim priznavamo tisočletja nespremenjenega načina življenja, recimo inuiti oziroma ljudstvo, ki ga ponovadi poznate kot eskemi, so tak tipičen primer. Ne? Pri inuitih, na Grenlandiji, severu Kanade, deloma tudi na ruski strani, beringovega preliva, ker so na inuiti, ampak sodijo pod ta isti sklop. Nikoli niso razvili ne sistema poglavarjev, ne sistema neke centralne politične oblasti, česar, ampak majhne skupine, majhne skupnosti se sestavljene iz družin, iz družinskih enot, podobnega tipa, kot je poznamo pri nas, ali pa vse razširjeno medgeneracijsko, da je deloma razširjena družina, ampak brez uh, poglavarjev, brez uh, kakršnekoli oblasti, brez uh, tudi ne vem kako resnih konfliktov, zelo zanimiva družba, če bi vas kaj zanimalo, mogoče še kakšno podrobnost lahko povem. Na koncu bomo predstavo en primer je iz Filipinov, To vrstne družbe, ki je organizirana na ta način, ki se mi zdi dober primer nečesa, kar nam lahko kaže, da je mogoče živeti brez oblasti. In da so ljudje veliko večino svoje zgodovine živeli brez oblasti, brez poglavarjev, brez gospodarjev. No in še iz tega, kar smo povedali do zdaj, sledi, da nimamo univerzalne kategorije osebe. Recimo za evropsko filozofijo je nekaj samoumevnega, da obstaja nekaj, če mu rečeš oseba. ali psihologijo. Je to neka univerzalna kategorija. Ko to osebo dejansko umestimo v sistem sorodnikov, pa ni več tako. Tisto, kar imamo kot osebo na Papovi Novi Gvineji, nikakor ni isto kot oseba, ki jo poznamo pri nas. Ne? Na Papovi Novi Gvineji recimo mi je ena kolegica, ki je delala raziskavo, oziroma se še zdaj, Še, nič, še ni končala. Zdaj, ne vem, trenutno sicer ni na terenu je v Avstraliji. Mi je omenjala, zanima je pa lingvistika, zanima je jo jezik, jezik specifičen, ki naj bi bil res zelo in velika izjema. Je rekla, da si je zaželela sadja, ki je bila na terenu Veni Vasi, v, v, bila je obsednik v Pragov, zda ni bila na višavju. in si je pač prinesla, potem, kaj je šla nekaj dni stran, ne, po reki, pripeljala nazaj darove, za vse si je prenesla nekaj sadja, ampak tam ne moreš individualno jesti. Te mora vsak probati, zato je, ker je vse skupno. No, in, uh, največji problem je upo v tem, da en kompot, ki si ga je prenesla nekaj sadja, ne, ki je bil ne sicer zelo všeč, ne, je šel dobesedno unič, ker je vsak poskus pa je ker je bilo za nič zanje. Ne. Ampak ni mogoče niti jesti, Samostojno. vse je skupno, vse se deli. To je dost ekstrem primer to vrstne situacije, da ne bo kakšne pomote. Niso vse družbe tako organizirane. Amek ta, kaj je skupno, kaj je individualno, tukaj pa so stvari res bistveno drugačne. Torej, ljudje si morajo deliti, morajo skupaj početi. Ni, ni nobene druge možnosti. Če imaš kaj za pojezbo, vsak mora deliti en del. Brez izjeme. Vse si morajo deliti. Uh, tako da ne moreš imeti kategorijo osebe na enak način, če vse skupaj počneš, če vse skupaj delaš. Ne? Vse pa razvija seveda drugačne modeli, drugačno prepoznavanje, ne? ki je bolj simbolno. Ne? Skratka, položaj po opredeljuje pač način oziroma možnosti upravljanja s skupnimi zadevami. Ne? Tisto, kar je skupno, kar zadeva celotno skupino, To opredeljuje potem posameznika. Nekateri so pač boljši lovci, se specializirajo za lov, govorimo o lovsko-nabiralskih družbah, nekateri so se specializirajo za kuharje in imrajo dara roke, da bodo kuhali tudi za druge, nekateri so bolj vešči kakšnega rokodelskega opravila in tako naprej. Najdejo vse posamezne stvari, ki jih delajo. Ampak princip pa je, da se v primeru te plemenske ureditve čim več deli čim več, dela skupaj. Ne? In je čim manj specializacij. Tukaj, pri osredišnjih srvost, je pravno obratno. Se pa moraš specializirati in sistemi tovrstnih specializacij največkrat tvorijo uh, posamezne um, skupine, tudi glede na uh, znanje in zmožnosti. Skratka, to je jedro tistega, kar na nek način človeške skupnosti opredeljuje in iz tega potem izhaja tisti kompleks, ki ga je če se spomnite na začetku, dirkem je imenoval organska solidarnost. Tudi v industrijski družbi se organska solidarnost veda izhaja iz te mehanske, elementarne, sorodniške solidarnosti. Ne pa obratno. Ta je primarna, tista je pa sekundarna. Uh, zdaj pa seveda prihajamo na področje, ki vam je verjetno bolj domače, ker sem preslišal, da ste vsi bolj in manj mahneni na filozofijo, kar vas je tukaj. Skratka, medosebni odnosi so politični. Ne. Politika je, kot vam je verjetno zelo znano, osvodo značilnost človeka, najbolj človeško od človeških stvari, ki jih počnemo, namenjena dobrobiti vseh ne, v polisu. Eh, razliko, ki jo kasneje, oziroma v zadnjem času, eh, George Agamben eh, vzpostavi na podlagi eh, predhodnih del, predvsem, eh, Uh, Arendtove, po še nekaterih drugih kritikov totalitarizma, v prvi 20. stoletja na razlike med Zoe in Bios. Izpreznam, da nisem nikoli dobro razumeljati, te razlike. In tudi to, kar beremo pri Agambeno, nisem čisto pripričal, da je to, kar je Aristotel hotel na nek način formulirati. Ne? Gre pa za razliko med tem, da je eno zgolj življenje kot takšno, da ga živiš ali pa ne živiš in ne moreš vplivati na to, Te pač doleti, drugo, mislim, da je ravno tako, da je zoje to biološko, pač golo življenje, medtem ko je pa bioz tisto življenje, na ga lahko pririš. Lahko pa da je obratno, se mora da se v tem trenutku ne spomnim niti preveč natančno. Bistveno pa je, da je da človeka od drugih živih biti, vse po Aristotelu, bistveno ločuje to, da znamo presoditi in da moramo skupaj z drugim, drugimi graditi bistvo svojega življenja oziroma bistvene kategorija svojega življenja, ki ne temelijo samo na odgovornosti, kot bi si danes mislili, ker nas pravniki pač opredeljujejo oziroma na nek način nam determinirajo način eh, razmišljanja, ampak na znanju, na posebni oblike znanja, prepoznavanja svoje vlasne situacije in pa seveda interesov skupnosti, kateri se nahajamo. Mnogo kot sem že povedal, se na presenetljiv način Zdaj pa prihajam k, tistemu, k tisti končni poanti predstavitve, pa lahko potem še bolj konkretno stvar, če veste imeli kakšno dodatno vprašanje, obdelamo. Skratka, če pogledamo zdaj uh, uh, to povezavo med, uh, med dvema načinoma tvorbe družb, ki temelite obistvo v na isti obliki temeljnega prepoznavanja položaja posameznika v skupini sorodnikov, tudi industrijske in lovsko-nabiralske družbe. Potem imamo lahko en, eno pozitivno platu sebe skupaj, pa hkrati da tudi eno negativno. Ne? Zdaj, kaj imamo v misli? Ne? Industrijska družba in prvobitne družbe so a, temelijo na tem konceptu središčenega sorodstva, skratka, egocentričnih posameznikov, a, pa vendar... Uh, uh, samo nekatere uh, uh, uh, prvobitne družbe, torej nekatere lovsko-nabiralske družbe, oziroma lovsko-nabiralniške, sem tole napisal, so vsem nabiralske ponavali, rečemo, uh, uh, in konec konca tudi ne, niso vse industrijske družbe v svojem bistvu egalitarne, ne, torej takšne, kjer, kjer naj bi bili posamezniki čim bolje nakopravni. Uh, tako industrijske družbe razvijajo sveda določene totalitarne modele ureditve njihovih medsebojnih razmerij, kot tudi losko nabiralske družbe razvijajo tu in tam modele, ki temelijo na poglavarskem uh, režimu in obe na eni strani razvijajo modele, ki temelijo na egalitarnosti in recimo temu miroljubni eksistenci, če lahko tako rečem, ne? pa na drugi strani Je to, so to družbe, ki so izrazito plenilskega tipa, je, zelo nasilne v nekaterih elementih. Ali pa vsaj lahko postanejo zelo nasilne. Ne? Lovsko nabiralske, če gledamo samo na to na, na, način proizvodnje, temelijo temelija seveda na delitvi dela, ne, ki, a, a, ki mora skupaj dati ugodni rezultat za preživetje družbe, to je na lovu in na nabiranju plodov. Zdaj morate vedeti, da plodov v preteklosti ni bilo, toliko in ni bilo ni približno takšnih plodov, kot jih imamo danes. Uh, ampak so, bili, so bile skoraj da vse rastline, ki so jih lahko uporabljali za prehrano bolj in manj eksperiment. In jih bi jo bilo treba tudi uh, zelo dosti nabrat da je bilo kaj haska od vsega skupaj, ampak bilo jih je izobilil. Tako da je bilo vse skupaj samo odvisno tega, koliko časa si si vzem, koliko znanja si ima, da si jih uporablj kar zadeva lov, je bilo v preteklosti precej več možnosti lova, zato ker je bilo bistveno več delujani kot danes na okoli in Ljudje so živeli pravzaprav v izobilju, ne v, v pomankanju. Ne? In tudi zaradi tega se tako dolgo niso odselili iz Afrike, kot se Tu govorimo o razpolnu od prvih človečnjakov do Homo sapiens v ne vem, dva in pol tri celo do štiri milijone let. Uh, za homo sapiens, sapiens govorimo pa samo za 200 tisoč let nazaj. Zdaj se pre, je že premaknila tale meja do 400 tisoč let nazaj, ampak tam nekje do 200 tisoč let nazaj imamo dovolj jasne, uh, jasne, jasno podobo tega, kaj ne bi bil uh, misleči človek, prav homo sapiens, sapiens. No in uh, v vsem tem obdobju, do, ob, do časa, približno 10.000 tisoč let nazaj, 8.000 let pred našim štetjem, so ljudje živeli skoraj da izključno lova in nabiranja plodov. Praktično ničesar drugega ni, ni bilo na voljo, ne? oziroma ni bilo potrebe potem, da bi kaj drugega počeli. Ne? V skladu seveda z ledenimi dobami in spremembami v pogojih življenja so se pač selili na okolje, ampak iz Afrike praktično do nekaj uh, uh, odvisno tega, kdaj, za katere smerijo, ampak do homo sapiens sapiensa skoraj da ni bilo vene, večje potrebe. Ne? Govorimo pa še enkrat, bom ponovil, o maksimalno 200 tisoč letih zgodovine zunaj Afrike. Vsa druga zgodovina človeštva je vezana na Afriko. In uh, v tem ne, delu se je izkazalo, da recimo, antropologi so še na v 60-ih letih začeli opravljati tudi meritve o tem, koliko časa porabiš za to, da naloviš del jad, pa da pripraviš hrano in tako naprej. In, en antropolog je delal v zgodnih 60-ih letih pri, mislim, da pri Hadzah v Tanzaniji, enem zadnjih lovsko-nebiralskih lovsko družb sploh, in je prišel do rezultata, da, če gledamo na obdobje, če, če, če bi interpolirali nazaj podatke, bi ugotovili, da so ljudje maksimalno dve uri na dan porabljali za to, da so nalovili dovolj živali in da so nabrali dovolj plodov za preživetje. Potem pa jaz seveda postavim našim študentom vedno vprašanje, kaj pa mislite, da so počeli v preostanku časa? Okay. se polnimi trebuhi so se pogovarjali in potem plesali, ne? peli tako naprej. večinoma so se zabavali. To je antropološko, bolj ali si upam trditi, dejstvo. V največji večini človeške zgodovine, evolucijsko gledamo, ne, od človečnjakov naprej, so se ljudje večino svojega časa zabavali. To je ne, potrebno vedeti. Ne. Ne, in v industrijski družbi pridamo pa do enega zelo paradoksalnega obrata, v katerem Imamo vse pogoje za to, da bi nam zadoščalo, celo manj kot dve uri dela na dan. Češtejemo, koliko, koliko je zdaj trenutno okoli 7 milijard ljudi, že 8, 9, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 6, 7, je bilo 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, bi prehranili vseh, sedem ali pa celo, mislim, da tam nekaj do 15 milijard ljudi bi komot lahko prehranili in zagotovili vse potrebno, kar potrebujemo za vsak dan je z Za dvema urama dela na dan ali pa manj. Za vsakega posameznika seveda v teh milijardah, da ne bo pomote. Smo prišli do situacije, da namesto, da bi sledili načelom naših prednikov, Uh, vse nisem imeli kaj dosti izbira. Če ujameš neko, neko žval, je jasno, da je ne moreš sam pojesti. Je moreš pojesti z drugimi. In tudi ne moreš čakati, pa je nekam skrit pred drugimi, Aha, pa se je narediti zalogo. Ne? Pač propade. V družbi pa nažalost ni tako. nam ne? ni potrebno vsega tega, kar lahko sproduciramo, takoj zaužiti. Ampak moramo uh, seveda, oziroma ne, na nek način lahko kupičemo te stvari, kot tisti velmo že, ki sem jih omenjal, se pa nove Gvineje, ki kopičijo druge vrste bogatstva, simbolno bogatstvo, ampak tukaj pa govorimo o ravno tako izmišljenem simbolnem bogatstvu, ki mu sicer rečemo dinar. Ne? Vam tukaj čisti simbolni eh, izmišljenje. No, skratka, egocentrizem nas označuje v praksi in potem imamo seveda tri variante politike, ne, ki ki se nam kažejo kot rešitev, tist, rešitev, kot polje, na katerem iščemo rešitve za uh, oblikovanje naše skupnosti. Zdaj da že grem iz antropologije ven. Ne. Uh, neposredna demokracija konsenzo, o tem sem govoril nekaj prej. Ne. Skratka, ta je možna na podlagi delegeranja določenih, uh, uh, določenih uh, funkcij, in iskanje konsenza kot za res človeška dejavnost, pri kateri si je treba, za katero se je treba vzeti čas. Dar iskanje konsenza je nekaj, česar ne dosežeš tako, da boš imel pet ljudi pred seboj, pa jih boš kot en uh, zastopnik, zavarovalniški zastopnik ali pa prodajalec pravnih praškov, prepričal, da morajo to narediti. To ne gre na ta način. Ne? Princip konsenza temelji na tem, da ima vsak enakopravno možnost uh, uh, sodelovanje v argumentaciji in da celotna skupnost išče najboljših rešitev. Zelo težko pridemo do tega. Ne? Tudi zelo težko si predstavljamo industrijsko družbo, ki bi temelila na neposredni demokraciji, ki temelila na konsenzu. Blazno težko. Ni najmogoče. Je pa zelo težko. To, kar imamo zdaj, ne? imamo Predstavniški tip politika. Ne? Ko nam nekdo zastopa naše interese, odloča pa večina. Ta je seveda od neposredne demokracije in konsenza še slabša. Tukaj pa pomeni, da neka skupina ljudi odloča v imenu oziroma v nasprotju za interese neke druge skupine ljudi, Kar je vedno slabo in se nikoli ne isteče dobro. Ne? In rešitev ne? <laughs> je karizmatična, autoritarna oblika Vladovine. Uh, recimo, če govorimo o tej starešenstvu karizmi, karizmatični tip oblasti se pojavi, tole zdaj po Maxo Weberju sicer ne? pri sociologiji, ampak si tudi, če gledamo zdaj zgodovinsko, pojavi se na prehodu iz poljedelske v uh, uh, uh, družbo, recimo temu urbano, trajnega tipa. Ne? V zgodnih mestih, ki se se razvila okol. Najstarejše naj bi bilo Čatalhög v Mali Aziji, tam okoli uh, šest tisoč let pred našim štetjem, nekaj tisoč leti po začetku uh, te tako imenovane agrarne revolucije, oziroma revolucije, ki je prinesla poljedelstvo, tam okoli osim tisoč let pred našim štetjem, deset tisoč let nazaj, je, so se razvile prve mestne državice, v katerih se je centraliziralo, na nek način so se centralizirale zaloge, In v tistih državah so sprva nekako postale osrednja točka na nek način oblasti in autoritete, ne boste verjele, oziroma ženskem zdaj rečem, ne boste verjele svečenice, torej prve, prve, prvi znanjivci bodoče oblasti v civiliziranih državah, govorimo o Mezopotamiji in o Mali Aziji in krajih, kjer so se razvile prva mesta, tam do Palestine, So bile ženske svečenice tiste, okol katerih se je prva politična moč. In ta je temeljila še na klasičnem principu konsenza. Svečenice so v nekem zgodovinskem trenutku zamenjali svečenike, majčkene templje so zamenjali ogromne, uh, ogromne katedrale oziroma karkoli že, ogromna svetišča in politična moč se je skoncentrirala potem v veljakih, na, v velikih imperatorjih ki so na različne načine seveda postali to vrstni imperator in jih poznate potem iz biblijskih zgodb, pripovedi iz tistega časa. Ne. In te so iz starešinstva prišli potem v karizmatično oblast, ker so lahko zdraževali ljudi. Ne. In to na nek način imamo še danes. Ne. Ta civilizacijski model centralizirane oblasti, v katerem vladar v nekem trenutku postane božanstvo. Postane več kot preprosto drugi ljudje. Ne. No te oblike avtoritarne oblasti bolj en manj, uh, manj ostajajo za nami in vsake toliko časa pač zgodovinsko gledano uh, pademo na limanice oziroma se nalepimo na limanice povrstnega reševanja problemov, ki jih pač ne znamo rešiti <laughs> zaradi tega, ker smo prepričani, da se svet vrti samo okoli nas. Skratka, tole je na nek način uh, uh, to, kar sem hotel povedati iz antropološkega zornega kota. Sklep je bolj ali manj jasen. Uh, v nekem smislu moramo razmišljati, oziroma niti ne toliko razmišljati, delovati moramo nekoliko drugače, kot smo sicer vajeni. Uh, jaz sem že večkrat uh, tudi v javnosti, da je povedal, da je bilo potrebno narediti stvari popolnoma drugače, prav nasprotno od tega, kar nam propagirajo modrici, ki govorijo o tem, da vedo kako mora ta naša družba funkcionirati. Prva stvar, ki jo vidim, je, da moramo zahtevati novo družbeno pogodbo, kater kateri integralen del mora biti pravica le nobe. Z drugimi besedami, kateri govorijo sveda, da naj bi se zauzemali za univerzalni temen dohodek, s čimer se zelo strinjam sicer, ima pa ta zadeva nekaj, nekaj pasti, pri katerih nisem čisto prepričan, da, da bi zadeva lahko funkcionirala tako, kot si zamišljamo. zelo racionalno se mi zdi, da bi morali zagotoviti preživetje prav vsakomor, ne glede na to, kdo je in kaj je. Če noče delati, mu pač ni treba in pika. Izhajati moramo iz pravice do nobe. Zdaj, zdaj se jo predstavljate absurd. Svo pa za vašo generacijo. V Španiji je v tem trenutku že več kot 40 odstotkov mladih brez dela, v Italiji okoli 30. Pri nas so bili podatki zadnji, kar sem jih imel za leto 2010, zadeve niso bile katastrofalne, bilo je 17 odstotkov. Ampak te, te številke niso katastrofalne, zato ker 80 odstotkov populacije študira. Tako da se na nek način premesti tisti problem, kdaj se, bo, kdaj se bodo mladi zaposlili. Ne? Imamo povprečno deset ali pa recimo med pet in srbi, sem slišal, imajo celo pet in odstotno brezposobnost. Totalna katastrofa zaradi tega ne? in totalno seveda družbeno patologija. Zakaj ne bi stvari obrnili, da bi rekli, ja, se vam ni treba delati, bomo že drugi, ki bodo delali, poskrbeli za vas. To je nojn temelj pravzapravjenoj solidarnosti ne? v družbi. Prebili šli seveda dva problema naenkrat. Problem brez in problem revščine. Samo bogati bogatimi treba vzeti. <laughs> to je edini problem, ki ga imamo. Ne? Skratka, to je prvo. Drugo pa, drugo pa uh, prosti čas. Uh, tako strahotno podcenjujemo v naši družbi. Predstavljate si, kdaj ste na zadnjič slišali da bi vam kdo rekel, da je prosti čas pomemben. Da je prosti čas pravzaprav bistvo našega življenja. Predstavljajte si, kdaj ste slišali na zadnji kaj takšnega. Vsak vam govori, da se morate čim hitreje priučiti nekega dela in čim hitreje nekaj producirati in ustvarjati neko bogatstvo, se umestiti v tale naš državni prostor, postati vel mož, če je le mogoče, obogateti na hitro, če je le mogoče. Ampak nihče vam prav gotovo ni rekel, da je prosti čas tisto, v katerem se človek pravzaprav razvija, v katerem postane što, kar si. In, uh, uh, če, bomo, če bomo prosti čas imali resno kot kategorija našega skupnega življenja, potem, bom, potem bomo potrebovali bistveno man glav, ki nam bodo, pre, pre, na, na bodo na nek način odrejali naš način življenja. Ne? Kefalos je glava, ne glavešne, glavar, glavarstvo. Skratka, bomo bistveno manj potrebovali autoritete in gospodarje, kot jih potrebujemo. Ne? Skratka, zelo preprosto ne? rešitev, ki jo vidim na srednjem padovi, to mislim čisto resno, se ne šalim, je dejansko man dela in več zabave. Krajšenje delovnega časa ne, kot ena od osrednjih zahtev sodomnega kognitarjata in proletarjata. Skratka, to je približno tako, kar, kar sem hal to sestaviti danes skupaj, iz antropologije do, do sodobnosti. Vse tukaj. za pozornost. Zdaj pa seveda z veseljem povem še kakšno podrobnost, če bi nas mogoče zanimala. <tos> primer s Filipinov, ne. Primer s Filipino. Aha, primer s Filipino, če to moram prav poiskati. Da. Gre za ljudstvo Subanun, ki živi v, na osrednjem... Filipinskem otoku, joj upam, da sem vzujo stola zadeva če ne bom pa čist pamet povedal. Ljudstvo je še, še en pogoj je za to, da, da ustvarjamo nekoliko bolj znosno družbo. To je pa nekaj, kar je a, prodom formuliral že v začetku 19. stoletja, a, prepoved dedovanja, Kajte, kar je klasika seveda in mislim. Uh, Subanuni so, so eno ljudstvo požigalniških poljedelcev torej tudi požigalniški polidelci imajo pogosto dosti dokaj egalitarn način ureditve in slovenci smo v preteklosti, ko so se priselili naši predniki na ozemlje, na katerem živimo danes, imeli uh, v veliki meri gospodarstvo, kmečko gospodarstvo, ki je temeljilo na požigalniškem poljedelstvu tudi velja za druga slovenska ljudstva v Srednji Evropi in na Balkanu. Uh, to dokaz, najboljši dokaz za to je pogosto zravenka Novak. Primek Novak je najpogostejši priimek v Sloveniji, tudi na severu Hrvaške, na Slovaškem, pa še marsikaj drugje. Uh, gre pa za priimek, ki ga dobi nekdo, ki na novo izkrči nek prostor, to pomeni, da gost posekaš, zažgeš in začneš kolobariti na, na tem ozemlju. Skratka, požigalniško ljudeljstvo, dokler imaš dovolj zemlje jo lahko uporabiš, je izredno uh, učinkovit način pridobivanja uh, hrane in na drugi strani tudi zelo egalitarno, ker nikomor ne hodiš vzelnik, če nekaj na novom pravzaprav uh, obdelaš. Ne. Skratka so banuni, so to vrstni požigalniški polidelci, ki živijo na goratem območju tega srednjega filipinskega otoka Mindanao in ne poznajo nobene formalne, ja zdaj govorim v etnografskem sedanju, kot vomim, da še živijo tako, moram priznati, ampak vseeno, ne poznajo kakšne formalne politične strukture, niso organizirane nobene trajne sorodstvene skupine, ki bi bile večje od družine. Pa kljub temu ohranijo dost kompleksno mrežo sorodstvenih odnosov, imajo priznave pravne pravice, ki jih spletejo skupaj. Družina je pa sestavljena iz starših in neporočenih otrok. Ta tvori potem neodvisna korporacijo, tega prej nisem povedal. Ne? Skupine sorodnikov, rod, klan, pleme, rodovja, žlahte in tako naprej so korporacije v svojem bistvu, ki upravljajo z nekim skupnim premoženjem pravinoma, redkaj je individualiziranim. Skratka so korporacije e, in imajo uh, tudi določeno pravno odgovornost, producirajo, uporabljajo svoje pridelke, trguje z drugimi in tako naprej. E, pravilo je, da ob poroki mora mlado poročenca razvit novo, skupnost, morate nov dom postaviti in nimate več pravice vrnitve nazaj, karkoli se zgodi. In preživeli partnerji ustanovijo neko novo korporacijo, to, če se zgodi kakšna nesreča. Ne. V vsakem primeru ostaje neodvisna. Ne. Povratka preprosto ni več. Ne. Potem Bistveno je pa to, da ko nekdo umre, oziroma ko je konec produkcijskega cikla, pač če se konča celotna korporacija. Ni dedovanje v tej družbi. No in popolnamo še nekaj podrobnost o tem, kako so se morali poročati. Piše tako etnograf, ki je preočeval Sobonune, Charles Freig, je poročal, da se kljub mreže formalnih in neformalnih družbenih vezi med držinami niso pojavile nobene večje, trajne in ločene sociopolitične enote nobenega poglavarstva, nobenih organizacij, nič, samo horizontalno povezovanje teh majčkinih korporacij. Ne? Enotnost, skretka, sobenunska družina je v bistvu severen narod, ali pa, če hočete, severena nacija, tako je pisal Charles Sprake, ni pa skupina porekla, ne? ampak je, kot, kot sem prej povedal, žlahta, v žlah, v središče na Enotnost njene korporacije se ohranja samo toliko časa, dokler traja poroka med njenimi ustanovitelji. Kontinuitet osobonovske družbe moramo iskati v nepretrganem procesu oblikovanja korporativnih skupin in njihovemu razpadu, ne pa v trajnosti samih uh, skupin. Skratka, oblikuje se mrežna, tako rekoč družba, izrazito akefalična, torej brez gospodarjev, brez vladarjev in tako naprej in spostavlja seveda to primarno solidarnost med posamezniki, Ljudje imajo pa še kar, recimo temu a, dobre možnosti preživeti in dobre možnosti so nasodelovanje v svojem matičnem okolju. Je pa res, da moraš biti skromni, če si hočeš privoščiti kaj takšnega. Skratka, primeri v zgodovini človeških družb, kjer smo, oziroma kjer je človeštvo na, iznašlo modele, pri katerih se je mogoče izogniti neposrednim hierarhičnim razmerjem. Ne. To je mogoče glavna poanta. Pa še ena stvar, ker je prepovedano nasledstvo oziroma ne obstaja niti v načelu kakršnekoli možnost dedovanja, se seveda ne razvijajo potem strategije, pri kateri bi kopiče potem bogatstvo, ki ga už prinesel naprej. Ja. Uh, britanski uh, sociolog, kulturolog, se ne vem Moče ga poznate, James Burke, naj je meja, popularna televizijska osebnost, med drugim tudi pred ja, jem, Burka, pa 30. Je v 70. ih je produciral, izvedel eno sejajno vdavek, Semina Connections in je sledila uh, skozi zgodovino tem čudovitim naključem, ki so pripeljala do in, industrije, ki so pripeljala do tehničnih inovacij in takdaj. Oblaska, kako so recimo, ne, kako so meni, menihi veš srednjem osem stoletju, nekaj v Franciji, pravzaprav predhodniki ideje računalnika in takdaj. Kaj se jazno zanimiva zadeva, ampak ni to point. James Burke ima eno zelo zanimivo teorijo, ki se jo tudi pri drugih avtorjih, ravno glede koncepta razvoja družbe. On pravi, da sta pač nekako dva pogoja, ki sta bistvena za to, kako se bo družba organizirala. Eno je podnebje, Drugo je pa seveda resursi, se pravi, koliko je njihova uh, sposobnost in pa na zadnje tudi uh, možnost dostopanja do resursov in pa koliko jim seveda to podnebje oziroma prostor, v katerem živivo mogoča. Se pravi, uh, pa vi navajate tukaj dosti virov oziroma dosti primerov uh, družb, ki so seveda izredno specifične v izredno specifičnih okoljih, izredno specifičnih, specifičnih uh, podnebnih razmerah in pa seveda ne smemo pozdaviti, da imajo tudi izredno specifične dostope do resursov. Ne? Mhm. Zdaj, naše sodobne družbe so pri tem primarjavi z njimi izredno drugačne. Mhm. Tako da se mi tu zdi malo uh, pride do malo uh, trenja med sklaka predstavo, da bi probali ta, te načine, ki ste jih predstavili, na primer teh pravobitnih družb, predstaviti se, na idejo te današnje industrijske družbe, ki pa nale, ko govorimo, ko ste rekli, da danes ima 7 milijard ljudi, a uh, mi, ki smo v recimo temo, uh, ki smo uh, nekoliko naprednejši tehnološko, nas je recimo nekaj, mislim, da 30% tega tistih, tisti, ki živijo res, ki živimo na izredno visokem nivoju. Toče pač Dve milijarde skoraj ljudi, spravi, ki smo izjemno med seboj povezani, spravi, imamo internet, lahko se vsakem trenutku pogovarjamo on je oni vplivajo na me, jaz vplivam To je dve milijarde ljudi, kar je verjetno velika razlika, če govorimo za eno pleme, ki mu šteje češteje par sto ljudi, ne, ne bo še primer, ne. Ja. Lej, uh, Moja poanta je bila v tem, da dajem hrano za mišljenje, ne, ki je drugačna še zdališ ne bom reka, da bi morali te modele uporabljati in da sodi med tiste, ki hodijo med staroselce in potem pridega na okoli, kako bi morali nazaj na drevesa. Ne? Ravno nasprotno, jaz vidim rešitve prav v razvoju ne pa v njihovem zaviranju. Ne? To, kar sem hotel poudariti, je pa to, da obstaja vendalena sorodnost pri načinu konstitucije od spodaj na vzgor teh družb. Ne? da je tisti naj, najbolj temelj način identifikacije posameznikov v neposrednem okolju z recimo ljudmi iz mesa in krvi, ki so pa vendarle, ne, kot pravimo, krini voda, ne, ki so v nekem izhodišču v blizu pripeljalo, da, tega, da imamo zelo podobne modele, ki jih lahko uporabimo ne, v dejanskem življenju. V najboljšem primeru, če bi govorili o egalitarnosti ne, oziroma o tem sobanunskem modelu, tu govorimo o tem, da, je, da ima a, načelo, ki ga anarhisti večinoma še danes upam ne, zagovarjajo, a, svoje, a, svoje preizkuse v praksi, ki so tudi delovali. Ne. Torej, ni samo neka fiksna ideja nekih, a, fantastov, ne, ki si predstavljajo, da bi družba lahko funkcionirala brez tega modela, ampak ne, premislek, ki je vreden, ne, resne obravnave. Ne. Ker danes, ne vem, kdo je na med dvami slišal, da bi se nekdo javno in brez zadržkov zauzemal za odpravo pravice do dedovanja. Vsaki dan. <laughs> no, ampak... Takšnih je malo, ne? Ja, jaz, jaz lep, ko smo se na menili, ko je tudi novo socialno pomoč, ko se zdaj upošteva vse to, kamo še lastništvo, ne? Mm -hmm. pa tako reče, jo, te pa mi ne, boju, ne vem, ne bom dobil bojte, po storjih pa sem rekla, ja, ki, mislim, kaj je dožnost tvojega storše, kaj je to pravica, da on je moril nekaj postiti, ne? Mm -hmm. Se mi zdi, da pač... Mm, ko da že mladi računajo na to, da bodo dobili nekaj od starih. V ja. država prav skupaj. Pri nas se obija. Ja, to je. Ful je povdarek na tem, ne ti toliko, koliko se bom jaz ustvaril, ampak koliko bom dobil. Ja. Sej, sej to je vir zelo resnih težav. Ne? In nismo imune. Tudi sam ne bi rekel, da ne bi vzel, ne? če bi na ta način dobil. Uh, v sistemu, v katerem smo. Ne? Ker je to, če se reče, um, Kako se reče po slovensko? Generosity. Ena, to vrstno radodarnost. ne je lahko dvojna,. Ne. Eno je, da ti nekaj, kar bi sicer dobil podidovanje, če gremo zdaj zelo praktično gledati na te stvari, ne, bi lahko dal institucijam civilne družbe, ne, in crkva pravzaprav živijo od v to vrstno radodarnosti. A, ali pa na drugi strani gre do v nič, tista zadeva, ki bi se si sicer lahko prenesla naprej. Ne. Uh, tiste, kar se mi zdi, da je uh, vredno uh, premisleka, ne? pa je, da se enostavno institucija odpravi, odkot pa prihaja ta institucija dednega prava, ne prihaja iz, uh, no, ne iz crkve direktno, uh, ne, ne prihaja iz uh, plemenske ureditve, recimo da starih uh, germanskih plemen, ne? čeprav imamo v bistvu naš prav vredske meline na kombinaciji rimskega in Karolinškega prihaja iz Rima, ne? prihaja iz imperialnega uh, uh, pogleda oziroma začel se je takrat, ko so uh, prve civilizacije v prvih civilizacijah, ki v bistvu, so začeli skladišče do Dobrine. Ne? Tam, od tam izhaja to vrstno načelo. Predtem nima smisla, ker je vse skupno. Do, do starega Rima pravzaprav nimaš individualne lasnine ne? v Evropi, če govorimo za evropska plemena. Ne? In ta razlika, ne, kolektivno, individualno, je tisto, kar je za nas najpomembnejše. Ne. V preteklosti, recimo, je bilo, so bile nepremičnine pri nas vpisane kot družbena vlastnina, tudi individualne nepremičnina. Ampak to ni pomembno kaj dosti, ne, ker je predstava starorimskega prava, dednega prava ostala ne, v, v, v zakonodaju. Skrati, ker ta spremeba je bistveno bolj radikalna od tistega, ko imaš individualno odnos, pa rečiš, ne, proti sem, ne, ne bom. Ne bom se te igre. Ne. Ta nič ne pomaga. To je podobno kot je gred, kaj Tolstoj v enem na vdihu njegovega zgodnega, recimo temu dosta anarhističnega obdobja, se je odločil, da bo osvobodil svoje uh, mužike oziroma svoje na Mislim, da to bilo v 60. ali sedemdesetih letih 19. stoletja. In kmetje so prišli k njemu in rekli, ne, sorry, ne bo šlo. Ne moramo, ne, ne da se, ne. prezgoda je bilo. Oni so mu to na nek način preprečili, ne? ker ne bi mogli preživeti v tistih družbi, v tistem trenutku. Ne? 40 let kasneje, tudi na podlagi tega, je to staj delal v javnosti, so se stvari spremenile do 195.. Ampak uh, ta individualen ne, izkok v bistvu ne pomeni toliko, kot si po navadi zamišljamo. Ne? Ali pa, če povem še malo drugače, ena druga reč je, Uh, pred časom sem se pogovarjal z nekom, ki poskuša najti način, kako bi lahko v Ameriki preživel na ta tako, da enostavno živiš v skladu s svojimi načeli. Ne? In potem rečeš, aha, izločim to, izločim ono, izločim tretje. Ne? In to lahko narediš. Lahko najdeš alternative za vse. Od McDonald'sa do uh, ne vem, elektrike. Ne? Praktično za vse. Problem je v tem, da s tem ne narediš toliko, kot si na nek način misliš. Kaj če pomagaš tistemu monstromu, ki obgleduje prostor? Ko se izločiš ven iz igre? Ne. Same izločitev, po mojem, ni dobro uh, no In to je verjetno tudi povezano s tem, kar sem povedal prej. Ne, da uh, uh, moramo iskati odgovore ne, nekje druge, kot smo jih vajeni, Ne zaradi tega, ker bodo odgovori pravilni, ampak zato, ker nam bodo omogočili izkok iz tistega miselnega obzorja, v katerem se nahajamo v nekem trenutku. Ne. V tem smislu je, je, je to, kar sem vam predstavil danes, bilo namenjeno. Ne. Nikakor pa ne. Aha, zdaj pa kot so bononi, se šli pa žigališko ganiško in bomo živeli v utopiji. Ne. Te, tega pa nekupimo. Pomemben ne podarek iz ga pač... Ne boj, pač jasno, jaz izredno, Um, se strinjal z vašimi iskri oziroma z tem, kar danes poskušate. Ja me meni se to zdi bolj pomembno tole. Več za zabavo. Ne vem, za zabavo manj dela to se razume, <ljubil> ampak več za zabavo, kar namenjeno meni. Za mene je del zabava, jas ne vem, da. Ne sem to misljano, da, da, da pomoja, ne, da ono, da ti nekdo reče, da pomojš to poto delat, ampak ti počita bavodatih, čez je bariš knjiga. Ne, ni ono za čisto zabava mišljeno kot pijonča, vonja po ležanju. A ja, da... zabava, ja, tol je pa precej širša rečera. Zdaj, zboga, zboga, zboga, zboga, zboga. Čuja se, mogoče malo biti soh. Za nekoga je zabava, da ne vem, djela dvajset trudne danke moj zem. Zdaj, zelo zlično. Um, bom mora prav premisliti, kateri izraz naj drugiče uporabljajo. Na zabave. <laughs> Ker sam se, sam se recimo pri, ne, dela, okay. ja, ne, pri preučevanju v popularne glasbe ne, smo se kar nekaj časa morali ukvarjati v 90. ih letih, s tem, da smo se znebili pojma Zabavna glasba. Ne. A, beseda Zabavna glasba je takšen monstrov. Smo jo odpravili, nam je uspelo na nek način. Ne. Obstaja še sicer tu in tam jo še slišite. Ampak v glavnem se upravlja z nas samo še popularna glasba. Prije smo v 90. ih s tem začeli zelo načrtno, pa je bilo drugačno, tako da se strinjam s tem, da mogoče bi bil kakšen <laughs> bolj neutralni izraz boljše, Ampak se mi pa zdi pomembno povedati, to, da ljudje so skozi veliko večino zgodovine plesali, ne samo pripovedovali zgodbe, se se pogovarjam in tako naprejmo, tudi plesali. Ne? Da prav ta del je pomembno. Se v bistvu bi, če dovolite, ja. bi šel tudi na tisti vas začetek, ki mi ni popolnoma oziroma Ne razumem prav dobro, ker ste rekli na eni točki, ne, da so antropologi, antropologi nekje vsemedestih, uh, najbolj ne, ste rekli, da so ugotovili, da so spoznali ali da so prišli do zaključka, da je sorodstvo zgolj simbolna, simbolna funkcija. Kako so prišli do tega? Je to znanstvena? Pač, kako se bi je mi Se ni znašli, se rekli, od zdaj naprej so... Ne, mislim da se dobro, kaj da ne, šlo, kasem, šlo je da Šlo je mi vidimo, mi vidimo sorodstvo v nekem genealoškem smislu kot povezavo med krvno povezanimi sorodniki. Zgodovina ne? je bila tak ne. Se pravi, ko gledamo zgodovino... Ne, spoha, se, se, sorodstvo temelji na krvni povezavi. Ne? na neposrednem biološkem staršovstvu. Ne? Uh -huh. Ampak prav zaradi tega, ker temelji na biologiji, ne? ni del kulture, kot tisto, kar je biološkega. Ne? Tisto, kar pa je del kulture, je pa izločevanje. Ti narediš iz tega, kar je naravnega, nekaj red razločevanja. Ne? V bistvu, če, če zdaj malo skočem nazaj k strukturalizmu, pa levi stroso, je stvar takšna, Praktično vsaka stvar, vsako biološko dejstvo nastopa kot označevalec v človeški družbi. Ne samo, da lahko nastopa kot označevalec, ampak prav zato, ker je biološko nastopa kot označevalec. In dva najpomembnejša tipa tega označevalca sta seveda falični označevalec, ne, ki je prvi, ki ga lahko pripišemo tistemu novemu bitju, ki pride na svet, drugi je pa potem spolni označevalec, ki mu rečemo gender po angliško, v slovenščini pač nažalost nimamo razlike. Ne? In ta dva označevalca temelitev na biologiji pa nije to nobene zveze z biologijo. Ne? No, na podoben način smo do sorodstva prišli, ne? da sicer temelina biološki povezavi, in jasno, da obstaja nekaj, če se reče, prenašanje, genov skozi generacije ne? in tudi nekaj, če mora se reče, genska bližina, Neče prav ne na ta način, kot je doken opisoval. Uh, uh, sam princip sorodstva, ne? kot sem pa na začetku, jaz upam, da je bilo tisto dovolj nazorno, kot nisem tudi v podrobnosti pokazal, da je namenjen isključno temu, da lahko vsakega, ali prav vsakega, brez izjeme posameznika umestiš v ta simbolni prostor povezal z drugimi posamezniki. Ne? in to obrojstvo, kasneje se pa tudi sam, ko vse poročiš, umestiš v neko schemo, tukaj se pa stvari še bolj zaplete. Tam pa postane algebra še bolj problematično od tistih oblikaveh, vrkih poznamo znamo matematike. No, če prav to vašo argumentacijo, pravite, da z spremembo te uh, simbolne uh, svarostvene strukture dejansko lahko spremenimo tudi našo našo družbo, s uh, mm -hmm. prihodnost nekako uh, Možnost spremembe v prihodnosti je nekako odvisna od spremembe teh odnosov, ki jih recimo, ste predstavljeni drugim tudi v sroti se mislim. Nekoč, nekoč bi celo razmišljal tako, zdaj pa ne. Nažalost, ne. Nažalost, ne mislim, da bi kakršnakoli druga varianta uh, res kaj dost pomagal. Bom šel še enkrat nazaj, zaradi tega, ker tukaj... A gre, spokno nazaj, nekaj sem ga vgasnil. Uh, če čist na začetek. Ne Tule imamo, ne? Mhm. Uh, imamo uh, dve možnosti, odgovora na vprašanje, če ga vsi enočrtno kognatsko in uh, znotraj tega bilateralnega, ki nastopa tisti naš model uh, prepoznavanja, to, kar čemu se učemo, nuklearne, jedrne družine, kot pa uh, reko, zdaj naravne, ne? biološke entitete, ta je popolnoma zmoten v svojem bistvu. Ne? Izhaja iz anomalije. Sistem je sicer nastavljen, imamo ena, dva, tri, oziroma ta je zopet kombinacija prvih dve, dva, tri, štiri, pet. Pet možnih modelov imamo vsega skupaj strukturno gledano. Ne? Tisti, ki ga mi jemljemo kot naravnega, je izjema, je anomalija v teh drugih štirih sistemih in na nek način je nojna anomalija. Ne moremo imeti teh sistemov odgovora brez te anomolije. Ne? Zato, ker zapolnim vse možnosti, kar, je, kar jih obstaja kombinatorično. Ne? Tako da jaz ne verjamem v to, da bi se s temi neposrednimi odnosi, da bi si zdaj morali nek nov sistem sorodstva izmisliti znotraj teh možnih. Možno bi bilo, morda. Ne? Ampak dvojim, da v tem strukturnem redu si mogoče izmisliti nekaj popolnoma drugačnega, ampak boljše je, da bi se mi zavedali konsekvenc ki izhajajo z določenih načinov ureditve. če malo drugače povem, v Libiji, v Iraku, v, pred tem že v Libanonu in zdaj jasno tudi v Afganistanu, Se je, krat, ko je prišlo do napada na to državo, znam, ko, je, ko je prišlo do nasilja, so se obnovile te vezi, ne? to enočrtno poreklje, oziroma plemenski sistem organizacije družb, ne? Pred tem ta plemenski sistem ni imel nobene posebne vloge, več. Razen delamo v folklori, delamo pa seveda tudi v tisti ekonomiji, ki rečemo siva ekonomija. Ne? V... Zdaj ne? je pa to politična je. stvar ne? in se je obudil, na nek način ponovno obudila, kot strateško, učinkovit način zopet izgradnje solidarnosti in preživetja. Ne? Tako da, če bi bila kakšna druga možnost, ne, bi jo ta ljudstvo izbrala. Ampak večinoma se zatečemo v eno od teh variant. Ne? Bi še samo to dodal, ne? predvsem za, za, za, za mlajše kolegice in kolege. Zelo pomembno je vedeti to, da tisto, kar se nam zdi samoumevno, mi radi naturaliziramo to izraz, ki ga večinoma uporabljamo. Ne? Uh, jemljamo našo pozicijo kot naravno, kot edino možno. Ne, to je vir konec konca, tudi homofobije. Ne? Jemljamo kot naravno in kot edino pravo, prav zaradi tega, ker je izjemna, ne zaradi tega, ker bila dominantna. In, uh, uh, ne, verjamem, ne da bi to bila rešitev. Rešitev izhaja iz poznavanja sveda, teh strukturnih uh, možnosti iz tega reda ne, in v uporabi recimo dolgoročno modelo strategije. Ne. V vsaki krizi se to potem izpostavi, se konec koncu tudi v naši krizi, sedaj, ne, se vedno znova vračamo v tale klasičen krok. Veze in poznanstva so ne, temelijo v glavnem na sorodstvenih povezavah. Precej bolj kot pa na povezavah, ki izhajajo iz kakršnihkoli drugih modelov sodelovanja z drugih, posamezniki. Svetka, ne, ne verjame. Jaz bi še nalazi vprašanje, če gledamo še neko psihološko komponento, ne, uh -huh. ko Freud pravi pač ta pomembnost avtoriteta, ki je pač z očitevske strani, da ti začneš sprejemati družbeno pravilo, koliko je to v Če bi na družbo, tako kot sta pravili, ena so bolj egalitorno, druga pa bolj avtoriteto ali avtoriteto kot nekaj... Na no, freudovski model že ja. tukaj ne more delovati, recimo pri, pardon, pri tej materočrtni družbi. Zdaj bom dal en primer. Uh, Hopi, uh, to je eno ljudstvo tako imelanih pojebno staroseljcev v združnih državah Amerike, ta Marizona, Texas, tam Arizona, Texas, tudi proti Novi Mehiki tistih krajih življena, proti Kaliforniji so že Hopi bolj proti Zahodov. Živijo v tistih vasih, ki se tako podprevisi, ne, skupaj strne na vasi. Ne. Zato se menuje ta pojeblja vasi njihova bivališča. No, Hopi živijo na ta način, da živijo v eni takšni obliki materočrtne družbene ureditve in tam je se praktično pripadnost korporacije šteje po materini liniji. Pri njih je pravilo takšno, da se uh, uh, sicer mož preseli, ja, mož ženin se preseli k nevesti, torej k njeni matični družini, živi na mati in tist moški ki nima prav nobene veljave v tistem gospodinstvu, ne, ker ni, je tujec, pride od zunaj, nima nobene moči, praktično je brez veze. Žena ga lahko da, kadarkoli je in on pravzaprav ne živi na čisto tehnično praviloma, večinoma doma, tam, kjer je poročen, ampak živi na domu svoje matere. Tam pa postane frajer, ne? ker je brat, sestre, ki vodi gospodinstvo in ima neke besede v njenem gospodinstvu. Ne? E, tako da se zgodi to, da imamo dokaj labilno situacijo, ne? družbe, v kateri nimamo čvrstejših vezi, ampak ne, ne razvijajo se pa potem te a, tele odnose, pri katerih bi lahko rekli, da se autoriteta. Ne, ki, jo, ki jo, recimo, pa zdaj nek potomec ne, dobi od očeta, je ne more dobiti od očeta, pa do neke ker ga bodi si ni doma, če pa je doma, pa nima nobene besede. Skratka, ni, v nobenem primeru ne more veljati ta F freudovski model. Ne. A, lahko pa dobi samo trenutek še to, če že mora biti pa moška beseda, ne, tista glavna, ki govorimo o besedi. Ne. Potem jo podobi od materinega, torej od moža, oziroma od materinega brata, ne? Torej od materinega brata, torej stric ujec, ne? je tisti, ki nadomestijo avtoriteto očeta. Ampak pa se je razvijo zelo posebne oblike medosebnih odnosov, ki jih v naši družbi ne poznamo. Ne? Ta freudovski model. Moram reči, da ne vem, kako se tam razvija. Prav gotovo se razvija ta model autoriteta, ki je drugačen. Hotev se pa še to povedati. Prav ta družba, hopijska, njo največkrat prikazuje kot eno od najbolj miroljubnih, pa najbolj, recimo temu egalitarnih družb, kar, kar jih poznamo. Te funkcije so malo drugačne. Jih ni mogoče vzeti tako preprosto. Freudovski model ne, tega autoritarnega očeta je vezan na našo uh, evropsko družbo, ne, na našo civilizacijo, pa ne samo seveda na Dunaj konca 19. stoletja, kot marsikdo to pač pripisuje te zadeve, ampak dejansko tista, kar, kar je v korenina. Ne, se konec koncev, kaj gledamo potem lakanove, analize Freuda, ne, ugotovimo, da zapravo največ najde v Stari Grčiji ki zgod, starogrških zgodb potegne skoraj da vse ključne poante. Kar recimo je bistveno bolj zanimala semitska zgodba da? kot pa starogrška. Vlaka je bi odlišeli tisti, ki je v starogrčja postavil zadeva. Bom rekel na pravo mesto. <laughs> Pri tem morate pa nekaj. V helenski dobi, to je v tistem obdobju tik pred, pred razvojem Aten in Šparte, predtem, ne, po Homerju, je prišlo do velike spremembe. V predhomerskih časih je, so, je večina teh plemen, lahko jim rečemo plemena, ne, živela na ta način matero, materočrtno, matrilinearna ureditev. Potem je prišlo do, preno, do, do obrata in so zmagali te očetočrtne eh, variante oziroma izguba očetočrtnih variant z premestitve potem v te, pri Sokra, je že jasno, ne? tu že imamo potem bilateralna oziroma jedrna družina. Pred Homerjem so li pa ti rodovi po materini liniji, pri veliki večini teh helenskih plemen. Nekaj ostanko je še ostalo. Ta filozofija je posledica Patkehani. Da, ta, ta filozofija, ja. pa recimo, no a... Če so imeli naši homo sapiens, pač v Afriki, stepe, eto da, res toliko časa, zakaj že takrat niso razvili filozofije? Nisem imeli potrebe potem. Za zdaj, filo filozofija je pa ena zelo posebna reč. Ne. <laughs> ja. A, filozofija je možna šele spisava. A, zdaj bom čist deridajovsko odgovoril. Ne. Filozofija ni možna skakršnokoli pisava, no, krati, ampak pol linearni se začne lahko razgledati. Zdaj, pač ne. Ne pismen. Ja. A je bil sokrat pismen, ali ne? Ne, ne, pisal ni. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nekaj. Kdo dela red v vesolju, v teh egalitarnih dupvah? Ne vidno roka trga. Ne, zopet imamo več različnih odgovorov. Zdaj, kak se red spok spostavi, kak mislim, kakšen? Če gledamo čisto mitološko, imamo skoraj, da v vsaki družbi takšno je drugačen način odgovarjanja na... Nek, neko zmogonil, kako je vesolje nastalo, kdo ga je naredil in kdo je, kdo je na nek način izhodišče. Zdaj pri Levi Strosov, mitologikah, je vam pokazal različne verzije tovrstnih zgodb za ljudstva tam okolja Amazonije, on je sicer delal pri Bororo nekaj časa, ampak praktično vsa sosednja ljudstva je prikazal. In na tako drugačen način imamo nekaj enega prah heroja, ne, ki je ustanovitelj rodu. Pravilo je, to lahko je neko kao božanstvo, lahko je žival, lahko je skoraj do dobesedno kar koli. Ne. Ampak to je samo kozmogoni, kozmogonija, ne, torej izvir, odkot prideš. Ne. Red se pa vzpostavi v bistvu skozi uh, simbolne prakse in rituale. Ne. Ritual je jedro tega, ne, skupen ritual. In večinoma so potem... Ja, skupnost jih skozi rituale. Tako mitske pripovedi so v bistvu posledica ritualnih praks nepovbrane. Tako, tako. Ne? Prepa, Rituali so tam. Mm -hmm. uh, razvijajo vse. Dve, oziroma tri tipi posameznikov so. Ne? Zdaj najbolj razprostranjen v vseh različnih teh variantah je šaman. Ne? Šaman je oseba, ki posreduje med drugim svetom, svetom mrtvih in tako naprej in tem svetom skozi trans in skozi dobesedno smrt, ki jo mora dati skozi. Druga varianta so uh, uh, svečeniki, ki jim pripišajo en posebno status in uh, čaranje in te, v Marsi, katerem ljudstvo izenačijo, tudi spoglavarje. Ne, ne nujno, ampak v Marsiki pa, je so izpostavljene osebe, to če rečemo po staro slovansko vrač. Ne? Torej nekdo, ki je specialist in obvlada določene veščine Tretje so pa specialisti, ki pridajo potem iz kultnih sistemov. Ne, ti pa so potem že praktično formalni svečeniki, ampak največkrat imajo zelo uh, omejene možnosti ravnanja. Ne. Uh, nimamo pa nobene družbe, zdaj tole bo pa, to, pa treba še <laughs> dodatno povedati, nimamo pa nobene družbe, pri kateri ne bi bilo uh, verovanja, verovanskega sistema, nobenega verovanskega sistema ne, nasploh. Ne govorimo o monoteizmu, o verovanju v bogove, ampak verovanskega sistema, ki povezuje kozmo za zaživljenjem. Tega preprosto v človeški vrsti ni. Lakan je zelo jasno povedal tam v 70 letih, ne, da je to del iste zgodbe, o kateri govorimo, reda, da se ne bomo znebili verovanskih modelov in sistemov. Ampak jaz nisem toliko doma v antropologiji religije, da bi čisto vsaka stvar po znal povedati in upisati, ne? je pa ključna razlika med skupnostmi, ki poznajo centralizirano oblast in skupnosti, ki te oblasti ne poznajo. Ne? Pri skupnostih s centralizirano oblasti je vedno religija ključen del centralizacije oblasti, pri skupnostih, ki ne poznajo centralne oblasti, pa imajo svečeniki vedno obrobno vlogo, oziroma občasno vlogo, ne? simbolno vlogo. Tukaj pa gre za to. Ne? Razlika je politične moči, ne? v politični moči. Recimo kateri Evan Spričar dopisuje Noere v Sudanu, ko jih je preučeval v 30. letih 20. stoletja. In tam so kolonialna uprava, je mislila, da ima politično oblast nek možakar, ki je bil oblečen v ne vem, leopardijo koža ali nekaj podobnega. In oni so vse moči stavili na njega če ješ, on bo uredil zadeve, to bo kontroliral. Posebej pa je izkazalo, da ti smo žakar nima nobene politične vloge, ker je šlo za takšno akefalno družbo, ampak je bil samo simbolno vlogo enega ritualnega specialista, niti ni bil šaman, ne, ampak je bil samo ritualni specialist, ampak politično oblasti pa nima nobene, ker niso imeli poglavarja, poglavarja poglavarstvenice sploh niso imeli, poglavar je bil v situacijsko, pač nekdo, ki je bil najboljši bojevnik v nekem trenutku in je vodil po tem skupino bojevnikov, ni bil pa poglavar. Bilo je samo vodja, vojsko Skratka, zelo različne variante imamo, ne. ampak s politično oblastjo se pa vedno povezuje institucionalizirano svečaništve. To je pa nujno. Brez tega pa politične oblasti ni. Ja, jaz bi eno upal, da bo še drugih Ker bi priskošal na drugo področje, da ne bi zamenjavao teme, če imam moče do teme. Ok, um, ker se dosti ukvarjate ja. z glasbo, in tako glede, mi zanima pač deloma povezano s tem. Um, Glasba je vedno bila nek indikator družbene spremembe, rečmo temu. Um, Če se to tezo ne strinjate, mogoče da se ni važno gledati. Ne, ja, ne, ne, vse je to platforma tezo, tam je zdržala. Ja, če nadaljujem v tem smislu, ker pač dosti preočujete to polje pop, pop, pop kulture, oziroma glasbe in tako dalje. Ali je vidiko, jaz osebno za tega nažalost ne upazim, kakšno to vrstno uh, glasbe bo recimo na področju glatke, ki je nekaj tli. da ravno tak kratko imamo občutek, da ga ni v resnici nekaj tli. <laughs> <Da> ne <laughs> recimo, če gledamo tiste, tisto obdobje, zelo kratko, uh, niti ni bilo tako kratko, skoraj, skoraj celo desetletje je bilo, no, malo manj kot desetletje, ampak bilo pa je ja, od približno leta 57, Do 63 do nevajra, ne? ali pa 64, ko je, ko je bilo videti, da rock and roll umrl, ga ni več, ne bo iz tega nič. Ne? Uh, in nihče, ampak nihče, v tistem trenutku, ko so Beatles izdali prvo plato, mislim, da je bila Love Me do, ta prva senjca 62. leta, ampak nihče ni mogel vedeti, da bo to tisto, kar bo prineslo spremembo, ne? ker je bilo popolnoma brezvezen komad. Ne? <laughs> Zkrat, kar vedno imamo to, to, to, to zgodovinski, ta zgodovinski problem, ne? zdaj smo pa zopet na humanistiki. Ne? Mogače je ta krasna priložnost, da, da, da damo še eno piko na i. Ne? V tistem trlutku, ko se stvari razvijajo nekako do konca, ne? še le boden, ko so Beatles izdali, ne vem, Sergeant Paper ali pa Beli album, ne še le v tistem trlutku se je pokazali, kaj so bitli bili. Ne? Če si pa gledal samo tiste prve tri albume ni bilo nič. Ne? Uh, in tudi tako, kot smo mi predsedni v moji generaciji Sex Pistols, ki so si mislili, wow, ne, uh, Nevermind the Bullocks je pa res. V bistvo je bila samo ena od teh stvari. Ne, pa če je bila dovolj razbobna, pa fajne zažgala, ampak uh, nič ni pokazala bistvenega. Je bilo že vse praktično prej narejeno. Ne. Uh, skratka, vedno opaziti, gledamo za nazaj. Ne, to je bistvo humanistike. Ko je stvar končana, še le vemo, kaj je bilo. <laughs> Tako da, če me zdaj kdo vpraša, ja, kaj je zdaj v tem trenutku? Enigma je nekaj, kar z intuicijo ki ne, enih par ljudi, ki to zabohajo. Ne. Uh -huh. in ti potem postanejo mnenjski voditelji in nekaj iz tega naredijo ne. v nekem trenutku. To je tisto, kar je, je konec koncev tudi v enem komadu od Punkerta. 17-17 mlad, perspektiven kader, 17-17 na mesto glave radar. Ne. To so ti ljudi, ki imajo radar v nekem trenutku, pa zaznajo. Ne kam mi treba it jasne sodbe med njih ne so rah svoje starosti tu tukaj ni so skratka isto je naj za nazaj vemo kaj je stvar dovršena takrat vemo bo neka ležna vlog ja vse zradi tega nas nihče ne kupiti zato smo humanisti a potem ko pa je in ko vemo jih pa natulimo. Ne? Ni še ne posluša, <laughs> O ja, posluša. Sem je narodno. Spel, kaj ne se bat humanistike, Je preživela 2500 let, pa bo še, pa bo še več. Oredo? Nič, ja, ja. hvala potem. Hvala, hvala. No, hvala.